Серед слухачів виник якийсь рух. То худенький Марк Анунчіо проштовхувався вперед, ближче до Родрігеса. Вперше за весь час Марк подав голос на подібній нараді. «Математично?» – нетерпляче запитав він. Шеффілд, пустивши в хід лікті і з десяток разів вибачившись, проштовхався слідом за ним. Родрігес, украй роздратований, відкопили в нижню губу. «А тобі чого тут треба?» Марк зіщулився і заговорив знову, але вже не так жваво. «Ви сказали, що це математично не може бути інфекцією. Я не зрозумів, яким чином математика...» І замовк. «Я висловив свою професійну думку». Офіційним, бундючним тоном промовив Родрігес і відвернувся. Ставити під сумнів професійну думку спеціаліста міг тільки інший фахівець того ж профілю. Інакше це означало б нехтувати досвід і знання спеціаліста. Марк все те добре знав, але ж він був із мнемонічної служби. Він доторкнувся до плеча Родрігеса і проказав під здивованими поглядами присутніх. Я знаю, що це ваша професійна думка, але все ж таки я хотів би, щоб ви її пояснили. Він не збирався віддавати накази, він просто встановлював факт. Родрігас рвучко крутнувся до нього. Ти хотів би, щоб я пояснив свою думку? Та заради Всесвіту, хто ти такий, щоб мене допитувати? Від такого запального наскоку Марк трохи знітився. Але тут до нього нарешті протиснувся Шефілд, і хлопець віднайшов певність у собі. А разом з нею спалахнув і гнів. Марк не звернув уваги на квапливий шепіт Шефілда і голосно заявив: Я Марк анунчо з мнемонічної служби, і я поставив вам запитання. І хочу, щоб ви пояснили своє твердження. А ніяких пояснень не буде. Шеффілде, чи не забрали б ви звідси цього юного психа, бо йому вже спадки час? І хай потім тримається від мене подалі. Шмаркач, чорти б його. Останні слова, сказані, наче собі підніс, досить виразно почули всі. Шеффілд схопив Марка за руку, але той вирвався і загорлав. Ви тупий нонкомпос! Ви, ви кретин! Двоногий забудько! «Ваш розум – решето! Відпустіть мене, докторе Шеффілд! Ніякий ви не знавець! Ви нічого не пам'ятаєте навіть з того, що вивчили, а й вивчили ви якісь жалюгідні абищиці! Ви не спеціаліст! Та всі ви...» «Заради космосу!» – заволав Саймон. «Шеффілде, заберіть геть цього недоростка!» Розчервонілий Шеффілд нахилився, обхопив Марка за поперек, одірвав від підлоги і, притиснувши до себе, виніс хлопця з каюти. Сльози бризнули з Маркових очей, і вже за дверима він через силу промовив. «Пустіть мене! Я хочу слухати! Слухати, що вони говорять!» «Будь ласка, Марку, не треба тобі туди повертатись!» «Я не буду! Не хвилюйтесь!» «Але...» Він не доказав, що то за «але». В обсерваторії змучений Саймон промовляв. «Гаразд, гаразд, давайте продовжимо!» Повернемось до справи, Тихше. Я згоден із точкою зору Родрігеса. Вона мене задовольняє, і я не думаю, що хтось іще поставить тут під сумнів професійну думку Родрігеса. Хай тільки спробує, пробурчав Родрігес. Його очі палали від стримуваного гніву. Саймон вів далі. І оскільки нема чого боятись інфекції, то я дозволю капітанові Фоленбі випускати екіпаж з корабля без спеціальних застережних засобів. Здається, затримка виходу на ґрунт позначається на моральному стані команди. Є якісь заперечення? Заперечень не було. Тоді Саймон сказав, «Я також не бачу причини, чому б нам не перейти до наступного етапу досліджень. Я пропоную стати табором на місці першого поселення. Призначаю групу з п'яти чоловік, яка переїде туди. Фоукс, оскільки він уміє керувати ракетним човном. Новій Родрігез, для збирання й обробки біологічних даних. Вернацький і я проводити хімічні й фізичні дослідження. Природно всі істотні дані, що стосуються спеціальності всіх, хто залишається, ми повідомлятимемо їм і будемо чекати від них допомоги щодо вибору напрямків робіт і таке інше. Кінець кінцем, ми всі, напевно, перебазуємось туди, але поки що тільки ця невелика група. І аж до окремого розпорядження Зв'язок між нами і основною групою, що залишиться на кораблі, буде підтримуватись тільки по радіо. Таким чином, у разі існування якоїсь небезпеки, якої завгодно, безпосередньо на місці поселення ми втратимо не більше п'яти чоловік. Але ж колонія, перед тим, як загинути, прожила на братусі кілька років, зауважив Нові, принаймні більше одного року. Тобто, поки ми впевнимось, чи є загроза, чи її нема, Може минути багато часу. Ми не колонія, заперечив Саймон. Ми група спеціалістів, яка шукає причину нещастя, що спіткало поселення. Ми повинні знайти небезпеку, якщо її взагалі можна знайти. А коли знайдемо, усунемо. Ніяких років і років це в нас не забере. Хто-небудь має заперечення? Заперечень не було, і обговорення закінчилося.